Capitolul 84 La începutul anului, Filip deveni extern la secția de chirurgie a dispensarului. Munca era similară cu cea pe care o făcuse până atunci, dar chirurgia avea, bineînțeles, un caracter mai direct decât medicina internă. O proporție mai mare de pacienți sufereau de acele două boli pe care un public docil le lasă, dintr-un exces de pudoare, să se răspândească în lung și în lat. Subchirurgul la care lucra Filip ca extern se numea Jacobs. Era un grăsunchel de o jovialitate exuberantă, care vorbea tare de tot cu accent de mahala și era etichetat în general de către studenți drept un mitocan fără pereche. Dar capacitatea lui atât ca chirurg cât și ca profesor îi făcea pe unii dintre studenți să treacă peste acest defect. Era și mare amator de glume pe seama altora, pe care le debita cu generozitate, atât pacienților cât și studenților. Marea lui plăcere era să-i pună pe externii lui în situații ridicole. Întrucât erau nepricepuți și speriați și nu erau în stare să-l trateze ca pe egalul lor, nu-i venea foarte greu să-și bate joc de ei. După miesile petrecute la dispensar, cu banalitățile pe care și le îngăduia ca să se distreze, îi plăceau mult mai mult decât studenților care trebuiau să le suporte zâmbind. Într-o bună zi, unul din cazurile care se prezentară, era al unui băiat cu piciorul diform. Părinții lui vroiau să știe dacă există vreun remediu. Domnul Jacobs se întoarse către Filip. Cărei, Poate ar fi bine să preiei tu cazul ăsta. E un subiect la care cred că te pricep destul de bine." Filip se împurpură la față cu atât mai mult cu cât chirurgul urmăra evident un efect comic, iar ceilalți externi, terorizați de el, rădeau slugarnic. De fapt, era un subiect pe care Filip îl studiase cu o grijă deosebită de la avenirea lui la spital. Citise tot ce găsise în bibliotecă despre diferitele forme de talipes. În numele științific al piciorului diform, talus, gleznă, pes, picior, în neolatin. Îl puse pe băiat să-și scoată gheata și ciorapul. Era un băiețel de vreo 14 ani, pistruiat, cărn, cu ochi albaștri lui le explică de ce insiste așa de mult și el și va stăsa să facă ceva dacă e posibil. Infirmitatea îl împiedica pe băiat să-și câștige existența. Filip îl privi curios. Era un băiat vesel și nu era deloc timid, ci din potrivă, era vorbăreț și avea chiar o oarecare impertinență pe care taică său încerca să-i o reteze. Pe băiat îl interesa grozav piciorul lui. Dar asta știți numai așa de ochii lumii, îi spuse el lui Filip. Pe mine nu mă supără deloc. Taci odată, Erni, îi spuse taicăsu. Prea mult trâncănești. Filip cercetă laba piciorului și îi mângâie încet diformitatea. Nu putea înțelege cum de băiatul nu simte câtuși de puțin umilința care pe el îl apăsase întotdeauna. Se întreba de ce nu fi putând și el să-și privească infirmitatea cu aceeași indiferență filozofică. Curând se apropie de el domnul Jacobs. Băiatul ședea pe marginea canapelei, avândul pe chirurg și pe Filip de-o parte și de alta, iar studenții se îmbulziseră de jur împrejur, formând un semicerc. Cu vioiciunea lui obișnuită, Jacobs ținu un mic discurs elogvent despre piciorul Bond. Vorbi despre diferitele forme și varietăți sub care se prezintă, conform condițiilor anatomice diferite. Bănuiesc că dumneata ai talipăsec vinus, nu-i așa? Zise el, adresându-i se brusc lui Filip. Da. Talipe vinus, o formă de picior bond, picior de cal. Filip simți cum ochii colegilor se ațintesc asupra lui și se blestemă îngrozitor pentru că nu se putea opri să roșească. Simțea cum îi transpiră mâinile. Chirurgul vorbea cu fluența câștigată datorită practicii sale îndelungate și cu perspicacitatea admirabilă pentru care era renumit. Îl interesa grozavă profesia lui, dar Filip nu-l asculta. Nu dorea decât să se termine totul cât mai repede cu putință. Deodată își dedu seama că Jacobs îi se adresează din nou lui. Cărei, nu te super dacă te rog să-ți scoți o clipă, ciorapul?" Pe Filip îl cuprinsă răfiorii Îi venea să-i spună chirurgului să se ducă dracului, dar n-avea curajul să facă o scenă. Se temea de bat jocura brutală a lui Jacobs. Cu o sforțare căută să se arate indiferent. Nu, cât de puțin." Se așeză pe pat și se deschie la gheată. Îi tremurau degetele așa de tare, încât se temu că nu o să fie în stare să desfacă nodul. Își aminti cum îl siliseră colegii de la internat să-și arate piciorul și veni în gând toată suferința care îi se înfipsese adânc în suflet. Ați văzut ce curate și îngrijite sunt picioarele lui?" zise Jacobs cu glasul lui strident și cu accentul de mahalagiu. Studenții care erau de față chicotiră. Filip observă că băiețelul pe care îl examinaseră se uită plin de interes și de curiozitate la piciorul lui. Jacobs îi luă piciorul în mâini și zise, Da, exact cum bănuiam. Văd că ai fost operat. Probabil în copilărie, nu?" Și Jacobs continuă să dea drumul la un torent de explicații. Studenții își aplecară capetele ca să vadă mai bine piciorul lui Filip. Vreo doi dintre ei îl cercetară în tot amănuntul când îl lăsă Jacobs din mână. Când o să terminați? Începu Filip zâmbind ironic. Îi venea să-i omoare pe toți. Se gândi ce nostim ar fi fost să le poate înfige o daltă. Nu știa de ce îi venise în minte tocmai acel instrument. În gât. Vai ce fiară erau oamenii! Ar fi dat nu știu ce să poate crede în iad ca să se consoleze cu gândul torturilor îngrozitoare cărora le erau sortiți. Domnul Jacob se reveni la tratament. Vorbea parțial pentru tatăl băiatului și parțial pentru studenți. Filip își puse ciorapul la loc și se încheie la gheată. În cele din urmă chirurgul termina. Dar parcă îi mai stăruia ceva în minte, așa că se întoarse iar către Filip. Știi ce? Cred că ar merita să te operezi. Bineînțeles, n-aș putea să-ți redau un picior absolut normal, dar în orice caz, ceva tot aș putea să fac. Mai gândește-te eventual și când ai chef de o vacanță, poți să vii să te internezi pentru câteva vreme la spital." Philip se întrebase adesea dacă e ceva de făcut în cazul lui, dar Sina cu care privea orice referire la acest subiect îl împiedicase întotdeauna să consulte pe vreunul din chirurgii de la spital. Din lecturi aflase că dacă se putea face ceva, ar fi trebuit făcut în frage de copilărie, dar pe atunci tratamentul pentru talipes nu era încă așa de bine pus la punct ca acum. În schimb, la vârsta lui, nu mai avea prea mari șanse să fie foarte eficace. Și totuși ar fi meritat dacă operației ar fi dat posibilitatea să nu mai poarte ghete speciale și să șchiopăteze mai puțin. Își aminti că de fierbinte se rugase el pentru miracolul despre care l-asigurase unchiul lui că atotputernicul l-ar fi putut face. Zâmbi melancolic. Pe vremea aceea eram cam simpluți la minte, se gândi el. Către sfârșitul lui februarie era limpede că starea lui Cronjou s-a înrăutățit simțitor. Nu mai era în stare să se dea jos din pat. Zăcea tot timpul, neadmițând să se deschide vreodată fereastra și refuzând să se lase examinat de un doctor. De mâncat mânca foarte puțin, în schimb cerea whisky și țigări. Filip știa că n-ar fi trebuit nici să bea, nici să fumeze, dar argumentele încăpăținate ale lui Cronshaw nu puteau fi respinse. Știu că din cauza lor o să mor, dar nu-mi pasă. Tu m-ai avertizat, ai făcut tot ce era necesar." Eu nu țin seamă de avertismentul tău. Dăm ceva de băut și du-te dracului. Leonard Abjon își făcea apariția de două-trei ori pe săptămână și dacă spuneai că arată ca o frunză moartă, asta constituia o descriere foarte exactă a înfățișării lui. Era un tip prăpădit de vreo 35 de ani, cu părul lung, cânepiu și fața ca hârtia. Avea aspectul unui om care stă prea puțin în aer liber. Bălăria lui semăna cu cele pe care le poartă pastorii sectelor dizidente. Pe Filip îl enerva aerul său protector și îl plictisea conversația lui ca un șuvoi nestăvilit. Lui Abjon îi plăcea să se audă vorbind, nu-i păsa deloc dacă oamenii îl ascultă cu interes, deși acesta este primul atribut al unui bun vorbitor și nu-și dădea niciodată seama că le spune ascultătorilor lucruri pe care ei le știu deja. Cumpănindu-și bine cuvintele, îi spunea lui Filip ce se gândească despre Roden, Albert Samen și Cezar Frank. Femeia care îi făcea curățenie lui Filip venea doar un ceas dimineața și, întrucât Filip era obligat să stea toată ziua la spital, Cronshaw rămânea multă vreme singur. Abjun îi spuse lui Filip că, după părerea lui, ar trebui să fie cineva în permanență cu el, dar nu se oferia niciun fel să faciliteze acest lucru. Îi e îngrozitor să te gândești cum stă singur acest mare poet." Vai de mine, dar s-ar putea să moară fără un suflet de om în preașma lui." Mă tem că tocmai așa o să se întâmple," zise Filip. Cum poți să fii așa de împietrit la suflet? De ce nu vii dumneata să stai să lucrezi aici în fiecare zi și, atunci, ai fi la îndemână dacă are nevoie de ceva?" îl întrebă Filip sec. Cine? Eu? Dragul meu!" dar eu nu pot lucra decât în cadrul cu care sunt deprins și, pe urmă, eu și ies foarte mult în societate. După toate, Abjun mai era și cam supărat pe Filip pentru că l-a pe cronșou în apartamentul lui. Mai bine îl lăsai în soho, îi zise el gesticulând cu mâinile lui lungi și subțiri. Mansarda aceea sordidă avea ceva romantic în ea. Aș fi suportat-o chiar dacă ar fi fost în Oaping sau Shoreditch, dar să stea într-un cartier onorabil ca Kennington. Ce, ăsta e un loc în care să moară un poet?" Adeseori cronșo era atât de prost dispus, încât Filip îl suporta numai pentru că își amintea mereu că nervozitatea poetului este unul din simptomele bolii. Abjon venea uneori înainte de a se întoarce Filip acasă și atunci Cronșov se plângea amarnic de el. Abgeon îl asculta cu îngăduință și chiar cu bucurie. Realitatea este că acest cărei nu are câtuși de puțin simțul frumosului, zâmbi el. Mintea lui e de factură mic-burgheză." Era foarte sarcastic cu Filip și acesta se stăpânea cât putea în relațiile cu el. Dar într-o seară nu se mai putu ține. A vusese o zi grea la spital și era istovit. Leonard Abjon veni peste el în bucătărie în timp ce Filip își făcea un ceai, și relată plângerea lui Cronșou în privința insistenței cu care Filip îi recomanda să consulte un medic. Nu-ți dai seama că te bucuri de un privilegiu rar, cu totul deosebit? Fără doar și poate ar trebui să faci tot ce-ți stă în putință ca să arăți că-ți dai seama ce valoare imensă e încredințată în mâinile tale. Îi e un privilegiu rar și cu totul deosebit pe care nu prea mi-l pot permite," zise Filip. Ori de câte ori să ridica vreo problemă bănească, Abgeon adopta un aer puțin disprețuitor. Firea lui sensibilă era jignită de orice referire la bani. Atitudinea lui Cronșo are ceva splendid și dumneata-i strici frumusețea pisându-l atâta. Ar trebui să te arăți mai îngăduitor cu fanteziile delicate pe care dumneata nu ești capabil să le simți. Filip se întunecă la față. Hai să mergem în camera lui Cronshaw, zise el cu răceală. Poetul zăcea pe spate și citea o carte cu pipa în gură. Aerul era greu și apăsător și, cu toate că Filip mai deretica prin cameră, acesta avea aspectul șleampăt care părea să l însoțească pretutindeni pe cronșou. La intrarea lor, poetul își scoase ochelarii. Filip era turbat de mânie. Abjon zise că v-ați plâns lui pentru că vă pisez să chemăm un doctor să vă vadă, îi zise el. Eu țin să vă vadă un doctor pentru că de murit s-ar putea să muriți de pe o zi pe alta și, dacă n-ați consultat niciun doctor, s-ar putea să-mi fie imposibil să obțin certificatul de deces. Atunci ar fi necesară o anchetă și mie mi s-ar imputa faptul că n-am chemat doctorul. La asta nu mă gândisem. Credeam că ți să mă vadă doctorul pentru binele meu și nu pentru al tău. Sunt gata să mă las examinat de un doctor oricând dorești. Filip nu răspunse, însă dădu aproape imperceptibil din numeri. Privindul, l Cronșo satisfăcut. Hai, nu mai fi așa supărat, dragul meu. Știu eu foarte bine că tu ții să faci pentru mine tot ce poți. Hai să-ți primesc, doctorul, că cine știe, poate izbutește să facă ceva pentru mine și, în orice caz, te liniștește pe tine." Apoi Cronșo își întoarse privirea către Apcion. Mare tâmpit ești, Leonard. Ce ți-a venit să-l necăjești pe băiat?" Și așa are destulă bătaie de cap cu mine. Tu n-ai să faci altceva pentru mine decât ca ai să scrii un articolaș după ce o să mor. Știu eu câte parale faci. A doua zi, Philip se duse la doctorul Tyrell. Simțea că e genul de om pe care îl poate interesa povestea și, de îndată ce se eliberă de treburile zilei respective, doctorul îl însoți pe Philip până în Kenington. Nu putu decât să confirme ceea ce-i spusese Philip. Cazul era fără speranță. Dacă vrei, îl iau la mine la spital, îi zise Tyrell. Îi pot face rost de o rezervă. Nu o să vină pentru nimica în lume. Dar știi, s-ar putea să moară în orice clipă sau să facă iar pneumonie. Filip înclină din cap. Doctorul Tyrell îi dăduvrău câteva indicații și îi făgădui să vină să-l vadă pe bolnav ori de câte ori îl cheamă Filip. Îi lăsă și adresa. Când se întoarse la cronșou, Filip îl găsi citind liniștit. Nici nu-și dumă care o stenea la să întrebe ce a spus doctorul. Ei, acum ești mulțumit, dragul meu? Întrebă el. Bănuiesc că nimic nu v-ar putea convinge să faceți vreunul din lucrurile pe care le-a recomandat Tyrell, nu-i așa? Nimic, zâmbi Cranshow.